Ne treba, ti mu ima treba. Ne treba, sa ja, čia الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومنتبعهم بإحسان الله يوم الدين ثم أما بعد زيستسفاق الزهوالا بريبادا نشن господарو الله سبحانه وتعالى صلافات مير السلامنا الله بسانيك عليه الصلاة والسلام يقوم بوروت سوچاسنين أصحابي سونيكو يسليدينا بوتو استين دو سودن Vraću, moja draga, <clears throat> za one koji ne znaju, mi se u terminu srijedi privremeno, dok je šehr Harbin odsutan družimo sa knjigom Rijadu Salihin, u kojoj Imam Nebevi, Rahmetullahi Alehi, pokušao da objedini hadise Allahu poslanika, aleyhi salatu Selam, kao sažetak bukvalno veliki hadijskih zbirki. Hadisi su porjedani po poglavljima, I do sad smo obradili dva poglavlja. Govorili smo o ihlasu iskrenosti i govorili smo o pokajanju. Večeras prelazimo na treće poglavlje. Sama činjenica da ga je imam nevevi vistavio na trećem mjestu ukazuje na njegovu bitnost. Radi se o poglavlju strpljenja i sabora. Ovo je možda jedna od najvećih poglavlja u ovoj knjizi, što svakako ukazuje na bitnost ovog poglavlja. Imam Ahmed Rahmetullah i Alehi Allah Jelšanu strpljenje i Sabor je spomenuo u Kur'anu na više od 90 mjesta u različitim kontekstima. U osnovu, braćima, kada se nešto jednom spomeni u Kur'anu, to je odma bitna stvar, jer Kur'anu često stranica kao program od vremena Božjeg poslanika pa sve do sudnjeg dana, ako je spomenu jednu stvar jednom, to ukazuje na njenu bitnost. E, zamislite onda ako je sabor u Kur'anu spomenut u raznoraznim njegovim, hajde kažemo, verzijema više od 90 puta, onda nam to svakako ukazuje koliko mjesto sabor i strpljenje imaju u našoj vjeri. Svakako mi smo govorili više puta i to ćemo uvijek lagano ponavljati jer je ponavljanje majka znanja. Mi predavanja, braću Madraga, imamo cilj da se lagano odgajamo. Da ove hadise koje čujemo, ajete koje čujemo i svaki put ćemo mi pokušavati na početku nekog poglavlja da napravimo neki uvod o tom e, poglavlju, da pokušamo lagano sede preispitivati gdje smo mi u tom, ajde da kažem, poglavlju. Prva stvar, šta je tu sabur? Kaže Imam Ibn Uqajim, tu je jedan lijepi moral, jedna lijepa osobina koja sprečava čovjeka da uradi nešto loše. Imam Ibn Uqajim također u jednoj od svojih knjiga rezimirao je sabur, strpljenje. U Kur'anu cijelu mi kaže, odprilike je sabur i se u Kur'anu spominje u pet različitih nekih formi. Prva stvar, Allah naređuje sabur. Pa imate više kur'anski hajta gdje Allah Đeršanu kaže u osbir, strpi se. Što znači imate situacije, govorit ćemo poslije o tim varijantama, kada je čovjeku obaveza da se strpi, važib. Jer je to došlo u naredbnoj formi, a više puta smo pominjali pravilo kur'ansko, da kada bilo koja stvar dođi u naradbenoj formi u Kur'anu i u hadisama Božeg poslanika, osnova je da je to obaveza, sve dok ne dođe nešto što tu obavezu spušta na neki nižji nivu. Isto tako u Kur'anu se spominje sabor u kontekstu onoga što je suprotno od sabora, a to je žurdba. Palla Đihašanu kaže nemoj požurivati, znači strpi se, I dodatno još, nemoj požurivati. Treća stvar, Allah je u Kur'anu Kur vezuje uspjeh. I vidjet ćete koliko čovjek ne razmišla dok počne o tome iščitavati, koliko je nama svakodnevno u svim našim postupcima potrebno strpljenje. Pa Allah je u Kur'anu Kur vezuje za strpljenje uspjeh. Pa kaže jeladine, amen usbiru wa sabiru wa rabitu vatakullaha leallekum tuflihun. O vjernici, strpite se, bdijte nad Allahovim granicama, bojte se Allaha da biste uspjeli. Pa onaj ko hoće da uspije na dunjaluku, svakako mora raditi na jačanju ovog svojstva. Vi imate jedno poznato pravilo i, hajde da kažemo, govori islamske učenjaka, kada su pitanju neka svojstva, Govorili smo to kad smo govorili o stidu. Pitanje da li čovjek može utjecati na sebe i mijenjati se. Imate neke osobine, čovjek se rodi sa njima, ali imate znači mogućnost popravljanja, što je Allahova blagodat. Pa smo govorili, imate osobu koja je bestidna. Prije nego što se vrati vjeri, prije što, ajde da kažemo, možda i bude musliman u osnovi, bude bestidna, bestidna do te mjere da to ne može pasti insano na, na, na pamit. Pa kada ga Allah počesti uputom čitajući Kur'an, čitajući životopis Božijeg poslanika, čitajući siru, ta osoba postane stidna, neopisivo stidna. Pa tako i sabori strpljenje, znači čovjek se može odgajati, može se popravljati. I ja znam osoba, a možda sam i ja jedna od njih, znači vremenom čovjek kad sebi postavi neki ciljeve, može se znači izgrađivati. Pa znači ovdje uspjeh se vezuje za strpljenje, a ako čovjek već ima taj problem da je temperament, da, da, da je nestrpljiv, onda znači treba ako Bogda da se lagano popravlja. Mi ćemo ako Bogda sljedeći put, jer ja sam to već danas pripremio, ali ne možemo sve stići, spomenut ćemo 30 načina kako čovjek da ujača svoje strpljenje. I peta stvar, koju spominje, odnosno četvrta stvar, Ibn Okaim kaže, Dalla da džesun kad govori o Saburu spominje ga u momentu da se za njega obećavaju velike nagrade. Kaže Allah dželešanuhu: "Inne ma yuvaffa as-sabirun ujuruhum bighairi hisab." Oni koji budu strpljivi biće nagrađeni bighairi sab. Znači bez bez nekog polaganja računa, neograničeno će biti nagrađeni. Zamislite vi kad imate čovjeka I dođete nekom bogatašu, reči, milioneru i milijarderu i kaže uradi mi to i to, daću ti veliku nagradu, neopisivu. I sad ti doješ nešto, uradiš mi, on kaže evo ti 10 da Daj paša, ti miljoner dadneš mi 10 eura, očekivao sam minimalno jedan milijon da mi dadneš. E, zamisli kad ti Allah, Đelešanu, gospodar zemlje i nebisa, kaže oni koji budu strpljivi, dobit će nešto što je neopisivo i nešto znači veliko. I zadnja stvar, da Allah Jeršanu vezuje za strpljenje vodstvo. Znači, vodstvo u vjeri i na zemlji Allah Jeršanu vezuje za sabur u ođa'alna minhum a imeten jehdu nebi emrina lena sabiru a kanu bi ajati na juqinun. I mi smo, kaži, učinili od njih imane. Povodi se za našim naredbama onda kada su bili strpljivi. Poznate su riječi Alijera Dijalla Allahu te'ala nu da je kazao: doista je kaži strpljenje u odnosu u našoj vjeri kao glava u odnosu na tijelo." Pa kaže, kad se odrubi glava od tijela, nema života. Pa kaže Alijera na kraju: "Ela innahu la imana limen sabra nema vjeri, nema imana insan koji nema strpljenja." Ono malo pri kad smo govorili, kaže se da čovjek može strpljenje graditi i jačati. Kako? Zbog čega? Iz jednog jedinog razloga Allah džellešanu kaže: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. Oni koji se strpi očekujući lice i nagradu uzvišenog Allah džellešanu. Pa insan kada mu se desi, vidite ćete sa ćemo govoriti o kada nama u životu treba sabura Imao si mu sibet. neko ti je preselio, treba ustati na Saba. Znači, kako to postići, otkud to strpljenje? Nadaš se Allaho i nagradi. Zakivaš ekser i mjesto ekser zvizniš u prst. To se često deš Pa svako stisniš malo usno i šutiš jer očekuješ nagrad od Allaha. Krišću obi ti, leto obi, čekiću obi ti sad i nešto i razbio oko sebe. Ali kažeš inema in juvać sabirun u jurhum bighairi hisab zai staci strpljivi dobiti veliku i neopisivu nagradu. Pa odma zaboriš da te boli prst. Pa isto tako treba nekad si na planini treba avdesiti ladnom vodom, uf, čovjek će prstom vodu, naježiš se. A kamol valja sad abdestit? Još nisi čarape jutro u sobu, kod da moraš potirati, pa moraš noge oprati. Ali se sjetiš nagradi. Pa i zajtra ustat na Saba, šeta, nabaci organ ako da je na njemu tone, a Treba Sabura dizalca, znači koja se zove Sabur, da taj organ baci. Pa što je vidjeti, treba će nam Sabur u svemu tomi. U svakom slučaju imate Adise, gdje se spominje, ajde jedna dodatna korist, ima uleme koja kažu da je Allah je lešanu a Sabur, kao izvedeno od imence Sabur strpljivi ali je tačno da ne postoji jasan dokaz da je Allah Đerušanu, ima to ime, ali ima u vjerodosti na madisu da Allah, Allah u kaže nema niko strpljivi od Allaha na uvrede koje mu se kažu. Pa Allah sigurno ima pri sebi to veliko svojstvo i kada pogledajte koliko ljudi na zemlji čine nerijeda i koliko su nepokorni, i Allah ih odmah ne kažnjao. Već im je to odgodio za sudnji dan. Vidite kod nas. Čovjek ti dođe, jednom ti napravi neki belaj, osaburiš dva put, tri put, kaješ četiri put, komštija crvena. Još jednom napraviš belaj, parmak će imat posla. A Allah, jer samim ljudima ostavio slobodnu volju. Pa ljudi kažu Allah ima sin, trojstvo. Pa ljudi svjesno čine grijehe. Pa ljudi ovo, pa ljudi svjesno čuju ezan, haja ala sala, došte na namaz, došte na spas, ne idu. Koliko mi puta mogli tolercati insanu? Halo, hajba u džamiju, jednom. Hajba u džamiju, tri puta. Halo, ba, hajdu džamiju, zauho. A uzvišeni Allah pušta ljudima. Pa mi, znači, isto učimo da se čovjek jača strpljenju i saburu. Rekli smo imamo tri vrste strpljenja, eh, odnosno imamo tri situacije kada je vađim se osaboriti i os strpiti. Prva stvar je strpljenje na haramima. Znači, vraću, moja draga, poznato je pravilo da tri stvari insana pozivaju haram. Njegova duša, šetan insan tu lako pada. Pa je se obaveza strpiti. Vidite danas. Sve je dostupno. Uzmeš ovaj šeitanski mobitel i samo ukcaš YouTube i ti veću džepu imaš, nisi svjestan koliko ima šeitana, ali su samo svjezani u kavez. Sam je pitan što ti to njima otključati. Pa se strpiti na haramima. Pola ulice, pola kvarta kada mi išli na more. Volio bi ja se okupa slana voda da pročisti malo sinuse, ali paša svašta ima na plaži treba sabora. I tako dalje. Pola kvarta uzelo kamatni kredit. Kupuju auta, satelitske, vako, onako. I ti bi volio promijeniti auto da ne vozaš ponu stoponu šesticu golfa. Da mi je sedmicu da uzme i rođena. Ali paša sabor. Sabor treba se strpiti na ranima. Isto tako strpiti se na obavljanju vađiva. Nije lako. Dođe ti Hajde, dobro, kad imaš ti 4-5 hiljada maraka pa dadneš zekijata, ono, 20-30 maraka, ali kad milioner treba da zekijat, pa kad njemu kažeš trebaš dat, sad ne znam ja to kako, pa nisam milionir pa ne znam koliko to ide, ali šta misliš čovjeku, kažeš, trebaš dat 100 hiljada zekijata. Ja sa svojih svojim desetruku zaradio, sada nekom džabi dadnim. Haloba. Treba sabura bogami, mi, pa ustat na sabah. Pa postit? Uf, Boga mi dug dan. Gora oni i švedske non stop zovu. Kaj ših, kod nas dan, noć traje samo 45 minuta, ostalo dan. Eh, paša, hoćete para, hoćete i dugo i postiti. Ajte, u Bosnu, u nas kratko, fino, u nas sunce uši, izađi. Ali nimaš posla, ćete život na birovu. Jedno za drugo idi. Iliš biti na birovu i kraće postiš, ili ćeš više za rad, postiš duži. Uzmiješ sabur i sašiješ dva sabura gore. U švedskoj moraš ima dva sabura, i obični I svežiš jedan za drugi i kaj ispustio sam. Alhamdulillah, rabbilalemin, i čevap i sevap, sve živo dobiješ. I treća stvar, sabur u musibetima i iskušenjima. O to mi ćemo sve opet lagano govoriti malo više. Dobro, gdje su situacije gdje čovjeku svakodnevno treba sabura? Prva stvar je ovako, treba sabura da se ovdje dođe na drz. Koliko imate sad ljudi, sjedi kod kuće i sad još ovaj šetanski live. On kada, daj, ne moram nići, ja sad će pjezića staviti na Viber i sjedim kog će pijem kafu, malo ću ja čata tamo sa frendicama, malo i pjezića nekad čujem, uglavnom, eto broji se bio sam na dercu. Ovo je velika blagodat za one koji ne mogu doći. A onaj insan koji može doći tu je u Sarajevu, u blizini Sarajeva, Beričet, blagoslov, dolaska u džamiju se ne može postići gledajući predavanje uživo. Ali onaj ko ne može, koji je daleko u drugoj državi, velika je korist i tu. Pa znači, braćo moje draga, čovjek da bi se educirao, da bi učio, treba sjediti, bogami. mi. Vazda je ono bilo, kaže, sjediju pred ulemom na koljenima. I zato se ulema i respektuje. Koliko su noći sjedili, ponavljali, učili, čitali i ti sam dažeš, e, še je li dozvoljeno ili nije? Ti ne znaš ili še zna, ne zna, je li pročito, a, su tebe interesuje samo da ili ne. Pa treba se strpiti na putu znanja. Jedni prilike Allahom posljednika, ali se, letu se, nam spominuli su pobožnog i učenog čovjeka. Pa kaže Allahu poslaniku vrijednost učenog, nadpobožnjima, pobožnje dobar je kao vrijednost mene na nekom u odnosu na nekog od vas ashaba. Pa kaže Allahu poslaniku na kraju tog hadisa doista Allah i njegovi meleci i stanovnici zemlje i stanovnici nebesa i mravi u nastam bi svoj i, i ribe u vodi Moli Allaha i donosi salavat i stikvar za insana koji ljude podučaje dobru. Ja, rab. Ali treba sabura. Boga mi treba strpljenja. Vid kako je teško doći na dres. Pada kiša, kotku će sad, ono pravo, ovo te vrijeme za spavanje, ubilo se. Sad kad si najodmorniji legneš, zaspiš. Kucka kiša tamo od onoke jani pašato zaspeš ne znaš ti da se zaspu. treba doći. Isto tako kad si insana musibet. Kaže Allah dželal šanuhu u suri El Bekara: "Wa sabirin Obraduj strpljivi. To su kaže oni elledine ida asabathu musibetu qalu inna lillahi ve ineh rajiun. Allah i pojašnjava ko su sabirin oni kada izade si musibet Prvo što reknu, kaže, nismo Allah njemu se vraćamo. Jer vidjet da je od sunneta, znači kad čoveka zadisim u Sibet, si govorit inšalu, ako stignemo, nadam se da hoćemo, kad je Allaho poslanik prolazio pored ženi, ona na kaboru. Kaže Allaho poslanik, Allaho varobinjo, boj se, i strpi se. Kaže ona, nisi ti pogodjen, onim štime sam ja pogodjen, ona se nije ni ukrila, ne vidi da je to poslanik, ali se nam. Može je poslanik vidi da je zadisio mu Sibet si i nedača, pa je otišao. Ona mu kaže, pust Boži poslanik je poslušao. Poslije oni kažu nju, pa tu je bio Allahu poslanik, ali je i salatu vas salam. Ona ode poslije da se kao izvini. Posliju, kaže Allahu poslanik, nisam te prepoznala. Kaže Allahu poslanik, sabur je prilikom prvog udara musibeta. Pa kad čovjek čuje neku preseliju, sudar, neko bolesta, nešto, prvo što treba čovjek kazati, inna lillahi wa inna ilihi rađi un, mi smo Allahovi i svi se njemu vraćamo. Sve što god da se desi, mi smo Allahu i njemu se vraćamo. Ali znači treba da ima na umu nagrade, da će dobiti strpljivi nagradu bez znači opisa i računa. Kaže Allah dželalhu: "Ulaika alehim salawatu mir rabbihim wa rahme wa ulaikahumul muhtedun", ti strpljivi koji kažu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kaže: "Nanihi je Allahu salavat, je Allahu va milost i oni će biti upućeni, umul muhtedun. Isto tako ljudi ne znaju da nam sabur treba u veselju. Ja, Rab, što to sad znači? Prvo da kažem sve što danas govorim, govorim šta je Ulema rekla, tako da neko ne kaže, jezičo, grajso, nije danas učio zikr večernji u Tarnji. danas ljudi, mi bosanci, pogotovo mi smo specifični, mi se ne znamo veseliti osim s haramom. Pa se treba i u sreći strpit. Ha, Svi organizuju svadbu i tri dana... Gruha se. E ti sad valjaš u ženi bez alkohola. Bez muzike. Ja rab, kako će to biti? Valah i treba sabura. Pa treba strpljenje i u radosti. Pa treba strpljenje i na pokornosti. Allahu Čelešanhu. Kaže Allah Čelešanhu. Wa'mur ahle kebi salati uastabir alaiha. Naredi svojoj porodici da klanjaju namaz i strpi se na tome. Pa smo rekli, braću moja draga, pazite, moramo uvijek tu platformu graditi. Ja to navodim nekad malo da se insana smija, ali tako. Hoćeš da osvojiš da kupiš novu kuću? Koliko se trudiš? 10, 20 godina šparaš pare. Hoćeš da kupiš novog Mercedesa? Šta smo rekli? Švabi, moraš tri pršljena dati. Zdrava, on ti ozgor vrati diskovi i kaže potrošen. Da bi kupio Mercedesa? E koliko treba pršljenova dati za džennet? morabit istrpljenja ona je komisija da uđe u džennet i da će mu sve biti ono rahatok nić nemoguće i videćete posle el-ažaršanu jasno kaže ljudima eh hasibe nasu en jutra ko je kulu amenna wahum la yuftanun misle ljudi da samo mi vjerujemo i da neće biti iskušani Boga mi ćemo svi biti iskušani Neko novcom, neko zdravljem, neko sa djecom, neko sa komšilukom, neko ova. Ali mora biti iskušenja. A iskušenja se prevazilaze saburom. Mi bi i čevapi sevap, ide mi u džene ti na dunjalu ko mi sve bilo potan, kođe god neko pritisne, a samo idem mi, halo, paša, Boga mi moraš ostati ispravan. A da bi osto ispravan, moraš biti nabil dan. A da bio nabil dan, to se zove sabur. Pa znači, braću moja draga, na pokurnosti, Allahu dželal šanu mora strpiti uzmite bilo koji ibadet evo sad hoćeš sjest i onaj hadis da je u praktikuješ korrektni 100 puta la ilahe illallah wahdehu la shareeka lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala sa simonim njegovim nagradama treba al se strpiti jaštav allahi dok počneš šlikat odma će ti neku dijetu nešto babo da im pokaže zadaću zove votsap tamo odma počneš Viber sam se pali i gasi E, valja njega sad okrijem da završiš puta. Paša, vidjet ćeš. Sve še vidjeti, zove, de odgrni kroz prozor nešto da vidiš. De, idi vidi tamo u kujem ima za pojest. Samo da ti to ostaviš. A još lahko. A šta misliš kako je se strpiti na haramu, kako je se strpiti na vađimu? Treba otići na hađu. Onakve gužve. Treba odvojiti osam hiljada maraka. I tako dalje. Pa znači, u račju moja draga, mora biti sabura. Komisli da uđi u džennet i zasluži Allahu milost bez sabura, bez trpljenja, bez iskušenja, nema od toga ništa. Isto tako na grijesima. Allahu poslani kada je srata srana ne spomine jedan vjerodosten hadis, onaj poznati hadis kada je Allah Đeršanu stvorio džennet i džahennem. I to je dokaz da džennet i džahennem već postoje. Pa je poslao Džibrila, alihi selam kaže, idi vidi Džennet. Kad je ga Džibril vidio, kaže gospodaru, onu niko neće za njega, čuda neće u njega ući, nemoguće, takva ljepota. Pa je Allah Džilešanu naredio da se Džennet prekrije iskušenjima. Kad je ošao Džibril ponovo, kaže gospodaru, ono, sad neće niko zaslužiti. A Džennem, kad je otišao prvi put, kad je ga vidio, kaže gospodaru, onu koliko je strašno, Ono, ono, neće niko zasluži džehennem. Toliko će se ljudi bojati. Pa je džeh, džehennem prekriven čime? Strastima. Uhuh. Kad je ošao Džibri ili ka gospodaru, ono, ono, se niko neće spaši džehennema sad. Uhuh. Pa treba, znači, braćo moja draga, džennet je prekriven džennet iskušenjima, a džehennem strastima. Pa kad god te povuče duša, uh, hajde vamo, nek ti nam padne ovaj hadis. Čennet je prekriven iskušenjima, a Čehennem je prekriven strastima. I vjerujte, znači, na ljudske strasti, jedan od najboljih pencilina jeste sjećanje na Čehennem. duša, kaži, hajmo vam. A ti nju kažiš, ti vam. Šta je reći? Ma de, kaži, sada malo strujnu špore uključim. Mošta ćeš bolan, Cašvit? Moraju li ruka naplati? Uff, kaj vruće. E, ovu ti je paša 72 džehennema. Ja, rab, aha, ušvamo. Ma jok, čoveček, ne imate svuđe, ovo će osim tamo. Zato Allah uposanik, alaihi salatu wasalam, i ako nama nekad ljuka, vi samo strašite ljude. Treba ljudima otvoriti vrata i nije tačno. Mi, ljude, a koji poziva u pokajanju i te ube, mene non stop na YouTubeu tamo kaj, ko tebe se svi mogu pokajati. Ti si kaj prolupo, po cijeli dan me samo peru tamo na Facebooku i na youtube kaže, ovaj prolupo, graji se o sto Kod njega se, kaže, svi mogu pokajati. Treba ljudima otvoriti vrata pokajanja, ali treba zastrašt vatru. Laoposlanik toliko znao na mimberi govorit, un viru comunar. Un veru kumunar, kaže, ljud ga tamo na s čuliš džami. Spao bi mu džubet koliko bi ga lamio i sam bi viku jednu riječ. Upozoravam vas vatru. Pazite se vatri, ljudi. Pazite se vatri. Pa znači, insan treba, braćo moja draga, tu metodu koristiti. Kad u pitanju grije, braćo moja draga, strpljenje nam je potrebno, ko što je vamo u musibetu potrebno se strpit na početku, tako i u grijehu. Pa kažu islamski učenjaci, lakše je se strpiti, oboriti pogled, nego ono što će doći poslje pogleda. Tamo si vidio nešto na ulici, kažeš, estakfirullah, oboriš. Sve u redu. Pogledaš, a dođeš kući, ti zažmiriš, a ona ispred tebe hoda. Legneš, ona opet hoda. Počneš klanjati u namazu, ona prođe, prođe kroz semafor, crveno, zeleno. Non stopio je zeleno pred tvojim očima. I to je problem. E onda kako bi moj mogu broj dobit? Hm, mm, radi u toj prodavnici. E sestro, evo samo hadi iz dana da svaki dan šalje. Mojel brate, Allah te nagradi za khair i goto shiit, a ni udicu i to je to. Pa je te znači strpljenje na početku griha. Isto tako od stvari koje su nam svakodnevno potrebne strpljenje na na izazovima uvijeda ljudi Nema te ljudi insana koji može živjeti u bilo kojem društvu da uvreda. Ima mu mesdžedi, u mesdžedu ima problema sa džematlijama. Insan, ajde da kažemo, učitelj ima problema u školi, roditelj ima problema u poroci, insan u kući ima problema s komšijama, na ulici i tako dalje. Pa znači insan, braćo moja draga, insan treba da se strapi. Imate jedno poznato pitanje koje u Lema diskutuje o njemu, a to je šta je bolji? Da se čovjek odvoji od društva i da ibadeti Allahu ili da bude u društvu, da trpite uvrede, šta je bolji? Kaže Allahu poslani k'alisa, ratu oselam, insan koji se druži s ljudima, miješa se i trpi njihove uvrede, bolji je. I veće nagrade kod Allaha od onoga koji se otišu i badetiti. Pa ste ovaj otišli da i badeti. Ali opet kaže Boži poslanik, onaj ko je s narodom i trpi njihove uvrede i podučaji i upozorava i, i kazuje im, on je na većem stepenu. Ali on mora saburat, njemu treba strpljenja na tom putu. Isto tako od stvari koje sam danas potrebio i time, inša Allah, prilike privodimo ovo neku uvodno, uvodni dio predavanja kraju, a to je potrebna nam je strpljenja u odgoju djeci. Danas kao nikad, braću draga postoji mnogo izazova i iskušenja. Mi stari ok. Mi znamo šta je droga, mi znamo šta je nemoral, mi znamo šta je muzika, mi znamo šta je razvrat, ok. Ali naša dječica kao spuže... Pa se insan mora truditi, mora sabura, Danas djete odgojiš, pošleviš ga sutra u školu, on se vrati do njoj virusa. Ti kod kuće instaliraš hajr, on ode u školu, instaliramo neko zlo. Ti ga učiš moralu, drugi ga uče ne moralu. Pa treba sabura. Treba znači, da se insan strpi na tom putu. Nažalost, primijetno je, primijetno je, primijetno je Da velik broj ljudi danas je zakaza u tom polju, babo kaže radi, mama radi, daj djete u obdanište i to djete odgaja ili obdanište ili škola. Teško se insanu koji bude odgajalo u obdanište i škola. Ako ne bude imao kućni odgoj, ako ne bude imao odgoj svojih roditelja koji ga odgoja, odgajaju prvenstveno u vjeri, u moralu, u čednosti, svakako kao škola, mi ne govorimo o školi kao na obrazbi. Ali mi govorimo što, što u tu školu dođe stotinu djece i stotinu kuća. Sa stotinu jezika, sa stotinu nemoralnih navika, o tome govorimo. Pa znači, tvoje dijete kad se bude družno s tom djecom, kao spužva kupi. U mene dođu djeca i sam vidiš pričaju, puf, riječ, rekli neku vulgarnu. Rekli, sine, jesi čuo i tu riječ u nas u kući? Nisam. Pa jesi čuo u parku, u školi. Znači, on je pokupio, to je virus, pa se braćuma draga insan treba strpiti na tom putu. Pogotovo kad su pitanju, iako znači nema razlike, ali pogotovo kad su u pitanju ženska djeca, za njih je došla posebna nagrada, da na Allahu stanika, ali je svala sam kazao, ko bude imao tri kćeri ili dvije kćere u jednom rivajetu ili dvije sestre, pa ih bude odgajao, strpio se na njihovom odgoju, na njihovom izdržavanju, one će mu biti štit od vatri. Dobro. Za sljedeći put ćemo ostaviti ovih 30 načina kako postići strpljenje. Da se vratimo našoj kinzi, ovo je bilo uvodno predavanje, jer kad god dođemo do nekog novog poglavlja, moramo napraviti ovaj neki uvod. Allah je započeo Allah imam neve bi rahmetullah započeo je ovo poglavlje sa nekoliko kuranskih ajeta. Mi smo neke od njih već ispomenuli. Kaže Allah dželalšanu u suri El Bekra Mi ćemo vas iskušenja dovoditi malo strahom, malo gladovaljem, malo života i metaka i ljetine. A ti obraduj strpljivi. Jasno. Mi ćemo vas iskušati. Pa kako? Strahom, gladovanjem, i mecima, životima. Znači, ajde da kažemo, čovjek koji se bavi poljoprivredom, pa ljetine. Kaži, a ti obraduj strpljiviji. Pa nam ovdje Allah Đelšanu jasno daje do znanja da će ljudi biti iskušani, ali je ako Bog da rješenje u strpljivosti. Ajde, koji smo citirali kroz ovo, nećemo ih znači ovdje spominjati. Kaže Allah Đelšanu, jaj ljavine amenu, ovi koji vjerujete tražite pomoć sebi u strpljenju i namazu. Allah je doista na strani strpljivih. Ovi koji vjerujete, istaeinu bi sabr i salat. Inallahu ma'as sabirin. O vjernit, podpomozite se. Tražite uspjeh gdje? U dvije stvari, u namazu i u strpljenju. Zato je bilo selefa, kad mu neko kaže kao što ibn Abbas i drugi kaže, preselio ti neko. Prvo što da kaže, Allahu ekber. Dvarka Da se čovjek smiri. Istoga su crpili snagu, kad podpomozite se strpljenjem. Pa najjača stvar znači, koju insan može imati kada ga zadesi musibet jeste strpljivost i njegov namaz. Normalno sad ovdje govoriti o namazu, nemoguće je čovjek da postigni tu korist, osim da to bude namaz. Onaj namaz, inna salata tenhanil fahša, doista namaz odvraća od griha. Namaz u kojem će čovjek razumjeti fatihu, razumjeti početni tekbir, razumjeti suru koju uči. Ja sam o tome govorio bukvalno nekim stotine puta. Boži poslanik je bio poslanik. Jedan ajet cijelu noć ponavlja. To ostavlja traga na insana. Učenje Kur'ana s razumijevanjem. Ponavljanje ajeta. Postavljanje sebe u poziciju da se tebi svaki ajet obraća. Zadesite mu sive, ti odeš tamo i učiš ove ajeta iz sure El Beqara. Ja, ejul ladina, amenu, isteinu, besabrivo, salaa. Inna Allaha ma'as sabirin. Doista je Allah sa strpljivim. A, Allahu Akbar. Allah će biti sa mnom i meni na pomoćak sa strpljenjem. Pa ponavljaš taj aj deset puta. O vjernici, podpomozite se strpljenjem, podpomozite se namazom, Allah je sa strpljivim. Pa znači taj namaz, braćo moja draga, a i sabor i strpljenje, ono u kojem se očekuje Allahu subhanahu wa taala nagrada. Isto tako na kontineki pet ili šest ajeta mi smo neki spomenuli da pređemo na nekoliko hadisa je znači imam ne vidim je spomeno nisam prebrojavao ali sigurno 30 40 hadisa u ovom poglavlju kaže al u poslanik ali sa samohadisu muslima čistoća je polovina imana el tuhuru šetru el iman čistoća ovdi veliki broj učenjaka s drugim rivajitima kažu da je abdest abdest je polovina imana Ima razno raznih tumačenja šta ulema kaže i šta je ovdje, ali mi ćemo uzeti ovaj hadis ovako. Abdest, čistoća u islamu je pola imana. Zahvala Allahu riječima, elhamdulillah, puni vagu. Mi muslimani vjerujemo da će na sudnjem danu se vagati dobra djela. Pa ako hoćeš da tvoja vaga, tvoj tas, bude što puni, što teži, onda što više zahvali. Govorili smo neka zahvali. Zahvala treba da bude na jeziku, da bude iz ubjeđenja u srcu, da se zahvaljuješ Allahu, jer je sve od njega. Tako mi je lada, čovjek, samo vjerujte, pokušajte to uraditi. Osjetit ćete slas koja je neopisiva, da Allahu zahvaljuješ i srca. Sjedniš u kući, kaj žen denam donesi kahvu, i sjedniš i zamisliš se. Ja, radu. Sad moja braća u Palestini, u Siriju u Iraku umiru od gladi. A ja sjedim u lijepom ambijentu, pijen kavu. Hvala ti gospodaru. Ovo su blagodat samo od tebe. Zašto si meni ovo dao, a zašto ste uskratio mojoj braći u Siriji koji su bolji od mene? Gospodar, hvala ti pa si me učinio da sam se rodio kumusliman. Vidjeste nekidan šejh Safet je pisao kod sebe na Facebooku: "Nuh alihej selam, moli Allah da njegovo dijete bude musliman, pa mu Allah nije to uslišao." Ibrahim alihej selam kao Allahov princ i prijatel, Halilullah, moli Allah da mu babo bude musliman, pa mu Allah to nije uslišao. Muhammed alihej selam, dovi Allah da Muhammedja bude musliman, pa mu Allah nije uslišao, a tebe je Allah učinio muslimanom od rođenja pa da insam bude zahvalan Allah. Ovaj hadis znači da se vratimo kaže Allahu poslanik čistoća je pola imana. Elhamdulillah zahvala Allahu koja proizilazi iz srca, iz ubjeđenja da nam je sve ovo što imamo odlagodati od Allaha, ona puni vagu. Jer niste svjesni koliko je kod Allaha teško to kad čovjek iz ubjeđenja prizna da je sve Allahovo. Pa kaže Allahu poslanik dalje Veličanje Allaha riječima, subhanallahi, ispunjava prostor između zemlje i nebisa. I onda počni. Namaz je svjetlo. Hoćeš da imaš svjetlo koje te usmjerava i koje ti zamisli da si ošao negdje dole kao rudar. U nim tminama mračim, bez lampe i ništa. E tako si na dunjalu kup bez lampe. Nije imaš namaza, vjerujem da je pitanje samo kad ćeš negdje urupu proletiti. Ali namaz je tvoje svjetlo kaže Allahu poslanik mm -hmm. as-salatu nurun as-sadaqatu burhanun sadaka je dokaz što više sadaki jer kažu islamski učitelji čak ovdje nije sadaka od sidq je došla kao potvrda da čovjek vjeruje Allaha odva je odseg imetka zato što vjeruje da će mu to Allah nadoknaditi zato što vjeruje da će ga Allah zato na susdjem danu nagraditi pa što više sadaki kaže Allahu poslanik strpljivost je sjaj. A sabru dhiya. Kad imaš strpljivost, imaš sjaj, prepoznatljiv si, miran, staložen, blag, sijaš kao što sija dijamant. Kur'an je El-Kur'anuhujjatun laka au alek, i svjedok hadis. A pogledaj šta je Boži poslanik spomenuo u stvari, tako um je Allah da se ovaj hadis po komentariši treba celo predavanje. Kur'an e Dokaz za tebe protiv tebe Ja Rab Ja Rab Dođeš na sudnji dan Kaže Allah uposlanik u verodostanom hadisu Ko sebi stavi Kur'an kao vođu Kao nekoga Ako ga on će ga odvesti u džennet Ako ga baci iza leđa, kaže On će ga odgurati u džehenne Pa kaže Allah uposlanik u ovom hadisu Al-Qur'anu huđetun leke u alik Kur'an je protiv tebe Ili za tebe dokaz na sudnji danu Tuđeš nasudni dan, Kur'an kaži gospodaru, čuo je na hudbi taj, taj ajet, nije radio po njemu. Znao je da mora klanjat nije klanju. Znao je da je kamata haram, nije ostavio. Znao je da je blud zabranj, znao je da se ne smije gledati u žene, znao je, znao je, a Kur'an Allah ga učinio dokazom. Za nas ili protiv nas. Al nekome će svjedočit, za nas. Gospodar, on je znao, pa i radio po tomi. Isto tako kaže Allahoposlanik Srž na kraju ovog haddisa kaže, svi ljudi radi. Pa neko proda svoju dušu Allahu kroz pokornosti, a neko je uništi kroz grije. Svi smo mi, braćo moja draga, imamo slobodnu volju i mi smo, ono, pod navnim znacima, vlasnici sebe. Pa imaš slobodnu volju, ko što se doće, došao u džamiju, tako isto čovjek mogu otići, ne daj Bože negdje ne treba. Pa svako, braćo moja draga, odabiri put, hajra ili zla. Ovaj hadis nosi mnoge koristi, ali vidjeli ste ovdje ga imam, ne bih ispomenu zbog onih riječi, a sabro do ja, strpljenje je svjetlost, sjaj. U drugom hadisu, Allah poslanika alihi salatu wa salam, spominje se da su mu došli neki ljudi i tražili od njega sadaku. Poslanika im dao, oni opet došli da još, pa im Boži poslanik dao dok mu nije nestalo. Pa kaže Allah poslanik, ali, wasalam, sve što budem imao dobra ja ću podijeliti i ništa neću uskratiti. Ko budi od Allaha traži čednost, ovdje je Boži poslanik učite asabe kojima je dao. Evo ljudi, ja nemam više ništa. Ali dajde vam kažem nešto što je bolji, Ko budi od Allaha tražio čednost, Allah će mu podariti čednost. Ko budi, kažem, molio za bogatstvo, da bude zadovoljan, Allah će mu to podariti ko se, kaže, strpljivo podnese u nekoj situaciji, Allah će ga ojačati u saburu. Ko budi sam sebe, ono, hajde da kažemo odgajav, Allah će mu pomoći i na kraj kaže Allah, ovo je, zašto je Boži posljednici citirao ovaj hadis, kaže, nikome nije dat bolji dar od strpljenja. Najbolji što čovjek može dobiti nakon imana i vjerovanje jeste da budi strpljiv. Allah, ten je radio. Pa znači, vidimo u ovoj situaciji Nijemamo vremena da s hadis kompletan komentarišemo, Pitno nam je ovu na kraju da spomenimo, da Allah posadnji kaže nikome nije ništa dato bolje od sabura. Ali ima ovo prije toga. Ko bude sebe podsticuo na sabur, Allah će mu to olakšati. Ko bude molio Allaha za čednost. Ja, rab, ima lišta, bolje čovjek bude čedan. Ko bude Allaha molio za bogatstvo. Bude ga molio da bude zadovoljen. Jerujte, znam ljudi. Jerujem da svako od vas zna koji imaju dunjalu kao mnogo toga. Ali kad sjedniš sa njim, tako samim takvim, Allaha tako nezadovoljan. A s druge strane vidiš čovjeka koji možda mjesečno traži, ono ajde kažimo, socijalni slučaj. Ali kad ga vidiš kako je brat alhamdulillah, dobro je fala Allah i tako dalje. Pa vidi razliku, subhanallah, ali ovaj traži pomoć kod Allaha. Njemu Allah je dao zadovoljstvo. A ovaj drugi insan ima mnogo toga, ali nezadovoljan. Znate, Jerodosan hadisa Allah posljedni kaže nije bogatstvo u mnoštvu onoga što posjeduiš. Bogatstvo je istinsko u zadovoljstvu duši. Pa da je ima uvijek, o tome ćemo govoriti sljedeći put, uvijek ima neko bolan koji je u težoj situaciji. Da uvijek sebi kaže, pogledaj kako je onaj, ja sam elhamdila bolji od njega. Dobro, isto tako, imam nevim, nam je citirao jedan hadis Kaže Allahu ali alihi salatu wasalam, čudan li je primjer vjernika? Za razliku od drugih, on u svakoj situaciji dobija. Ja, Rab, evo, to vam, braće, moja draga, istintost imana. Vjernik uvijek dobija. Nema opcije da vjernik dobija. Kaže Allahu poslanik, pojašnjava to što to znači. Kaže, ako ga zadesi, hajr. Pazite, mi na Dunjalku imamo dvije opcije. Ili si u blagodatni ili su u je li tako? Nema treći, nema u leru. Kaže, mu'min, ako ima u nijametme, on zahvaljuje Allahu. A vidjeli smo šta zahvala Allahu, Đerašanu donosi. Ule inša kartum lezi den neku. Ako vi, Allah Đerašanu kaže, ako vi budete zahvalni, mi ću vam povećavati nijamete. Nema boljeg načina da vam se blagodati povećaju od zahvali. Allah Đerašanu jasno kaže, ako vi budete zahvalni, mi ću vam povećavati. Hoćeš da se blagodati povećaju bilo koji zdravlje, djeca, bogatstvo i metak. Šta god hoćeš, samo bud zahvalan Allahom. Ali onom zahvalom istinskom i srca. Pa kaže Allaho poslanik, čudan li je primjer mu'mina? On uvijek dobija. On kako god igra, utakmice uvijek pobjeđuje. oni izgubio, opet pobjedio. Jara, pogledaj ovi kad igraju vam od Jedan nulak izgubili, pa samo jedan razlike je izgubili. Nekad i neriješeno izgubio. Kaže, u gostima se taj neprinjeni go prima, broji se go. A vjernik uvijek dobija. Ako je u hajru, kaj zahvaljuje. Ako je u musibetu, on se strpi, pa ga Allah zelšano nagradi. Pa tako, vraćamo, draga, treba da pokušamo organizirati svoj život. Da se neprestano vraćamo u ovoj formuli. Jesmo li mi u toj formuli? Ako smo u nijametima neprestano, elhamdulillah, našu djecu podučavati. Vjerujte, našoj djeci nedostaje podučavanja da ih podučimo zahvali. Allah vas počastio autom. Hajde, djeca Allah vas nagradio. Zahvalite Allahu djelešanu. Ovo nam je Allah olakšo. Koliko je naše vraći muslimana koji nemaju auto. Pa Allah vam olakšo da ste došli negdje na izlet. Djeco, Allah vas nagradio. Hajde da Allahu zahvali. Ovo nam je Allah djelešanu olakšo. Da se djeca od malena odgajaju na zahvali Allahu. A isto tako. Ako zadesim sa nam u Sibet da odgaja sebe i svoj porod, kaži strpite se koliko je drugi ljudi koji su iskušani mnogo korim iskušenjima. Ovo što mi imamo, ovo je neko malo iskušenje. Allah hoće da vidi kako ćemo se mi ponijeti u tom iskušenju. Pa znači da svoj život pokušamo vidjet koliko mi živimo u ova dva smjera. Ako smo u hajru, da zahvaljujemo, ako smo, ne Bože, pogo, pogođeni kakvim usibetom, da se strpimo očekujući nagradu od Allaha Đelešanu. Kaže Allahu poslanik Alihi Salatu selam u sljedećem hadisku gdje imam neve vi. Onaj poznati događaj, prepričat ćemo ga, kada je kod jedne čirke Allahu poslanik Alihi Salatu selam, Dijete se razbolilo do te mjere da su nastupne smrtne muke. Pa je ona čirka Božijeg postanika hm, potražila pomoć Allahog da on dođe, da ona Allah ođe na šanu i dovu da to djete preživi. Pa kad su oni došli, Božijeg postanika kaže, zovete ta tvoja čirka, bolesno je dijete, malehno dijete, kaže Allah, postanika, wasalam, nek se strpi, doista je Allaho ono što dadi i ono što uzmi. Znači, u smislu, ako bude i kada, da ona preseli, završe na stvar. Pa je ona iz ljubavi. A zaista, nažalost, djeca, dok ne postanu roditelji, ne znaju kolika je ljubav roditelja pa djetetu. I o to mi treba našoj omladini govoriti. Kamo sreći da imamo mogućnost da uđemo, da dobijemo priliku da se obraćamo toj našoj dječici da im pokušamo kazati i dokazati koliko njihovi roditelji vole tu djecu i koliko im teško pada kada ih vidi da idu teškim putem. Pa ova poslanikva čerka, znajući kako će poslanika primoviti da dođe, je zakljela se Allahom, kaže, zakljenjem te Allahom da dođeš. Pa je došao Allah poslanika, wasalam, pa je uzeo to djete, a njemu je duša izlazila, gotovo. Smrtne muke. Pa je Allahu posanik ali je salatu ja se vam zaplaku. Pa mu kaže, a savi koji su bili tu prisutni sa im, Allahu posanik će, plaćeš ti, šta je sa to? Kaže, to je milost koju Allah Đilšanu dao svojim robovima koji su milostivi prema drugima. A imate, u jednom rivajetu kaže Allahu posanik rekao, u srca svojih robova koje on odabrao, zaista je Allah milostivi prema onim svojim robovima koji su samilostni prema drugima. Znači, Allah Đilšanu prema onim robovima koji su samilosni, on će biti prema njima samilostan. Pa hoće Allah posljednika kaže ovo što vidite to je samilost, ali je to blagodat. Imate ljudi koji su tvrdog srca, nažalost i danas imate, ali ti ljudi treba da se preispitaju. Jedna od koristi ovog hadisa jeste i ta činjenca da ovaj hadis zastrašuje one koji su tvrdog srca. Jedna od koristi koji navodi Ulema jeste da je ovdje zastrašenje, rodi kaže Boži poslanik, Allah je milostiv prema onima koji su milostivi. Jedne prilike, džaba je nekad, Arape u kojima je, znači u vrijeme kad se Allah u poslanik pojavio, imali su mnogo pozitivne osobina. Ali su imali neke čudne osobine. Jedne prilike je došao Akra ibn Habis kod Boži poslanika pa je vidio da ljubi svoje unuke, Hasana i Huseina. Kaže, Allah poslanik, vi ljubite djecu Pa veli ljubimo, normalno. Ja, kažem, imam desetero djeci. Nikad ni jedno poljubio nisam. Znači, tog tog srca. Ali to je ashab. On ipak ima svoju vrijednost. Ali, znači, pogledajte, ipak je, znači, u ovom momentu ipak, znači, desetero djeci da nikad nijedno nije poljubio. Pa, znači, ali ovdje uzimam ovaj hadij, zašto ga je citirao, imam nevevi. Da Allah oposladnika, ali se da sam preporučio u teškim momentima, pa čak i njegova čerka u pitanju, preporučio je strpljivost. Da se strpi na ono mešto vidi. Dijete umiri, jeste, to je veliki musibet. Ali opet se insam vraća onim ajetima, onim hadisima vrijednosti strpljenja i doće još neki hadisi na tu temu da Allah oposladnika kaže mu'mina neće ubosti trn, samo trn. Adamo, Allah zbog toga neće uprostiti grijehe. A kamo li kad ti se desi veći musibet? Što je veći musibet, insan se na tom musibetu strpi, veća je nagrada. Pa nam znači ovdje ovaj nas hadis uči praktično. U praktičnom smislu umiri djete. Allah uposlanik nas je podučio da nema smjetja čovjek zaplači. Imate, ljudi čak smatraju kao muškarac, nije dobro da plaći. Nima ništa sporno. Uvjeri da čovjek zaplači ali ne smije govoriti ništa, ne daj Bože, da je srdit na kader i tako dalje. Ali da zaplaći samo suzama, nima nikakve smjetnje sodnjo, sodno ovom hadisu. <kuh> Isto tako od hadisa koji nam je citirao, posanje, e, imam nevevi ovom poglavlju i time ćemo, ako Bog, da i završiti večerašnji dio da bi za sljedeći put ili ćemo vidjeti možda još jedan ili dva hadisa, onaj hadis, ali želim mu jednu koris dodatnu spomenti iz njega, to je kada je Allah poslanik vidio onu ženu da plaći na kaburu. Imao u rivajetu da je plakala zbog svog djeteta. Pa je Allah poslanik nije se rada sam pokušao po savjetu da kaže boj se Allaha i strpi se. Strpi se, ništa nećeš izgubiti kad se strpiš, a dobićeš mnogo toga. Pa je ona rekla ostavi me na miru, ti nisi pogođena onim čime sam ja pogođena. Pa kada su joj rekli da je to poslanik, ona je otišla i spominju islamske činjacije, odnosno tom had ispominu, to kaže pa je došla, nije našla nikoga da čuva vrata Boži poslanika i pravo kod njega ušla. Pa kaže Allaho poslaniće, nisam te prepoznala. Pa kaže Allaho poslanika, ali i sajatu salam, doista je sabor i kod prvog udarca. Insan i po prirodi, ako se ti sad naljutiš za 15-20 minuta ili pola sata, tvoja ljutnja ili Hajde kažemo tvoji osjećalji zbog musibe tako i se oni će sami oplanuti. Već treba se strpiti i tu dolazi do izražaja ona kontrola u prvom momentu. Pa znači, insan je steško i ja sam s vama zajedno, znam kako je, nije lako, ali strpljenje se mjeri i vaga kad? U prvim momentima. Posli sad vremena desilo se, ne je Bože, imao se nekim u Sibet, nakon sada trebna se ti onako i onako samohladio. Već se trebalo strpiti u prvim momentima kada ti neko kazao da ti je, nedaj Bože, neko od rodine preselio ili da se desilo nešto u djetetu ili autu ili, ili tako dalje. Pa čovjek treba da pokuša da se bori, da narikava sebe i svoju dušu, da u prvim momentima osabori. Ovaj hadis nosi jednu korist na kojom, hajde kažemo, možda dijelomično je možemo nazvati i fikskom, a to je da ova hadis ukazuje da i ženama dozvoljeno da posjetite mezarluke imate poznato razilaženje kod ulemije da li žene mogu posjetiti mezarluke imate stav učenjaka koji kažu ne mogu žene posjetiti mezarluke Jedan od razloga zašto jeste što žene su emotivne i kako ne bi kada vidi mezarluke, kada se prisjete nekoga od rodbini, otac, sin, djete, da ne bi počele vrišta, da ne bi počele čupati odjeću, da ne bi počele proklinjati, pa im je zbog toga zabranjeno. Ali ovaj hadis nam jasno ukazuje da žene mogu otići posjetiti mezarluke. Allahu poslanik je negira ovoj ženi nešto mnogo manje od toga. Pa kaže strpi se. A da je bilo zabranjeno bih rekao, sestro, boj se Allaha što si posjetila me zadluke u osnovi, to je zabranjeno. Pa i Božji poslanik nije negirao posjećivanje kaburova, već joj samo kazao, strpi se. Pa je tačno, inša Allah, iznilahi, i šiha albani, rahmetullahi aliha, u jednoj od svojih knjiga, u knjiga njegova poznata, propisi ženazi, detaljno o tom je govori, navodi predanje, u kojima je preferira mišljenje da nije sporno da žena povremeno ode Povremeno je prvi uvjet povremeno da ne ide mnogo često i ne daj bože da nema nikakvih šerijetskih spor ni postupaka prilikom obilaska kaburova. Ne, ne daj bože da ne nevrišti, da ne čupa svoju odjeću, da ne proklinje i tako dalje. Zašto je isto dozvoljeno iz razloga Allahu bostani kaže ja u jednom od hadisa koji se odnosi i na muškarce i na žene. Kaže ja sam vam zabranio posjetu kaburova. Ela fazu ruha sad ih posjećujete znači derogiranje propis pa je postanik pojasnio razlog derogirana kaže in neha tu zekiru kumul ahire doista vas kaburovi posjećun ahiret pa kažu islamski učenjaci ovaj razlog zbog čega je dopušteno da se obilaze kaburovi kod i muškarac se žena isti i ženama je potrebno da odu da vide mezarluke pa da kažu ja rab umro mi dedo, umro mi otac pogleda koliko je ljudi ja ću sutra umrijeti Šta sam pripremila gospodaru za Ahiret? Tako što muškarac ima potrebu da odi na mezarluke, isto tako žena, ali žena, imate jedan hadis vjerodostojen, da je Boži gospodan i kaže, proklijete su žene koje čisto posjećuju, čisto, ovo je ispravan bivajat, žene koje čisto posjećuju mezarluke. Pa žena znači, ako hoće da posjećuje mezarluke, treba da povremeno odi, da ne pravi nikakve šerijatske žele, Rekrša i na kraju krajeva da to uradi s ciljem čega? Da se prisjeti ahireta, da dovi za medjita. Imate vjerodostojnu predaju i to je jedan od jakih dokaza da je dozvoljeno posjećivati ženama kaburove da iša. Nakon smrti Božjih poslanika, jedne prilike su ju vidjeli, kaže odakle dolaziš, majko pravini, kaže išla sam na kabur svoga vrata Abdurrahman. Pa ju rekao, prenosio od kaže, ali majko pravini, zar nije Božji poslanik zabranio? Kaže, ona je zabranio pa je dopustio. Pa je ona, a iša, svima nama poznato koliko je ona imala ilma i znanja, jedna od najučenijih ashaba generalno. A o ženama, da ne govorimo da je bila najučenija žena asabika, ona je svatila hadise Božih poslanika koji su dopustili posjetu da su oni uopćenito karaktera. Tako da znači, ako nekad vam se desi da supruga izrazi želju da ode i posjeti mezar Luke, da posjeti mezar svoga oca, svoga brata, svoje dijete... Nemojte im to uskraćivati, ali znači pod ovim uvjetima da to ne bude mnogo često, da se žena strpi, da nema znači nikakvih šarijatskih prekršaja i svakako da iskoristi taj period da dovi Allahu Đelešanhu za ljude zbog kojih je došla da obiđe teme zarluke. E, spomenut ćemo što jedan ili dva hadisa i time ćemo inša Allah i otprilike nam se privodi kraju o, večerašnje predavanje. Da ne zaboravim jer... Šritan radi svoje, ali vas nagradio kad se završi predavanje, pokušajte zbog džemata. Znači jednostavno, broj nas je alhamdla dobar, velik, pa onda svako dok se sa svakim poselami nastane velika graja u mješćidu imamo više puta sugestije da... Uh, znači i sugerišu da nastane velika graja nakon završitka dersova, pa pokušajte Allah vas nagradio. Znači, dok se završi ders, ako se neko s nekim uće selant lagano, sjedite u safove, lagano zikrite, ali pokušajte zaista da ne pravimo graju u mesđidu jer ljudi su došli tu, sjede, uče i Kur'an zikri, pa da ih ne, ne omitamo. Ispominut ćemo još jedan ili dva hadisa praktično. Kaže Allah upostanika alihi salatu wa selam, Nema druge nagrade za moga roba kojim ja usmrtim njegovu voljenu osobu na Dunjaluku pa se on strpi na tom gugitku osim dženeta. Hm, vidjeli ste, nema druge nagrade kada mu uzmem voljenu osobu pa klauzula pa se on strpi osim dženeta. Pa kad Allah, Želšanu, iskuša insana da mu je uzeo voljenu osobu, da li se radilo o supruzi, da li se radilo o majici, da li se radilo o djetetu, Nekoga ko je mnogo volio, insan tada kada se strpi može očekivati veliku nagradu. Ovaj hadis je bukvalno kao praktični primjer e, znači za sve što smo do sada spomenuli. Kaže Allahu postanik, to je zadnji nam hadis večeras, evo i tark nam je stigo, da Allahu postanik kazao, ako svoga roba iskušam uzimanjem njegovog vida, I opet klauzula. Pa se on strpi, daću mu džennet kao naknad zato. zatu. Kažu islamski učenjaci komentarišući ovo. Kaže, vidje najveća blagodat koju ima insan kad su pitanju. Znači, ajde da kažemo, tjelesni blagodati. Pa Allah dželješanu onome ko se strpi to nagrađuje sa najvećom nagradom, a to je džennet. Pa insan ako bude iskušan, imate ljudi koji Allah dželješanu iskušava sa vidom, iako su oni zaista znači malobrojni, ali oni ljudi koji je Allaha Đeršanu iskušan, ako imadnite nekog u svojoj familiji, postaknite ih, citirajte imom i hadise, dajte im morala, dajte im satisfakcije, kaži, ako je rođak, prijatelj, ako je problem ima sa vidom, strpi se, u ime Allaha Đeršanu, Dunjalog će i biti i proći. Ali imaš priliku, Allaha te počastiju počastio prilikom da možda zaradiš džennet zbog tog iskušenja. Nekad insa nije svjestan, da nekad kroz iskušenja, možda da ga Allah Đelšanu nije time iskušao, možda ne bi zaslužio da ređu i stepen, osim koliko to stigni kroz ovo iskušenje. Iako kroz Kur'an, a to i potvrđuje današnja na kraj krajeva i nauka, Allah Đelšanu, kada govori o ljudskim ovim čulima uvijek počinje sa sluhom. Inne sem'a wal basara wal fu'ad. Doista sluh i vid i srce. Pa kaže islamski učenjaci, sluh je bitni čovjeku za njegov uspjeh u životu od vida. Imate velik groj ljudi koji su, čuju, ne vide su u životu, ali čovjek koji ne čuje, a vidi, veoma teško može postići nešto u životu. Imate veliki alima, veliki učenjaka koji su od rođenja slijepi, ali postanu vrsni veliki alimi, ićak šta viši Allah dž.šanu u većini slučajeva u većini slučajeva kad nekome uskrati pra, znači blago da tvida tomu nadomjesti na nečim na nečim drugom mnogo pa velikom broju znači ljudi Allah dž.šanu je vid nadomjesti u nečim drugom znači čovjek koji nema vid može se podučiti mnogim stvarima dok čovjek koji nema sluha, a ima vid veoma teško Molimo Allaha da nas učvrsti na putu istine, da nas učini od njegovih iskrenih robova, da nam podari sabura u iskušenjaima. Subhaneke Allahumma wa bihamdike, ashhadu an la ilaha illa ente,